Néhány szó a sporteszközről Épp tizenöt voltam, amikor lementem a városi strand kölcsönzőjéhez, kivettem egy kajakot, beültem, és a lapáttal elkezdtem szelni a havokat. A kajakozás semmihez sem hasonlítható, bár az összes egyéni sportot nagyon szeretem. Apropó, talán mégsem éppen így történt. Nézzük meg a dolgot egy másik optikán keresztül. A csónak kölcsönző bódéjának igazgatójához lépve átnyújtottam személymet, és jeleztem a szándékot. A kisöreg, egy még mindig izmos, talán ötven körüli görbelábú fazon, vette az igazolványt, bedobta a kupacba és odadörmögte. A tizenhetes lesz az nyolc perc múlva. A tizenhetes meghajtója nagyon jól csinálta viszont magamban vigyorogtam, amikor a kis mólószerű kikötőhöz evezett, mert billegett talatta a hajó. Vajon miért mondják ezeknek a kis izéknek azt, hogy hajó? Egy evezős csónak húszor olyan súlyos, és sokkal nehezebb mozgásra bírni? Igaz, de éppen ez a száguldás vágy késztetett arra, hogy beüljek. Mint mondottam az elején, beültem, de az első kísérlet valahogy úgy sikeredett, hogy kisborultam. A vízi járművet, a sebeskörösnek nevezett, nem annyira nagy folyó elmozdította, tette ezt az evezőkkel is. Egyiket erre, a másikat arra sodorta. Egy startfejes és hasas egyesítésével vetődtem utánuk, de az a kis akármi imbolyog. Na nézzük. Akkorra megfogtam az egyik kezemmel a móló kikötő deszkát, ami egy picit lejtett, mert a vízszintje az esőzésekhez alkalmazkodott. Azelőtt el sem tudtam képzelni, hogy egy kajakot ilyen nehéz egyensúlyban tartani. Rendkívüli táncbemutatót nyújtottam derékból, aztán menthetetlenül kiborultam. Már ismertem a két fondorlatos áramlatot, vetődésem közben egyszerre tártam szét kezeimet és kaptam el mind a kettőt azzal a megrögzött gondolattal, hogy majd be fogok szállni. Olyan nincs, hogy valaki nem tud kajakozni. Nem borultam ki, de beborultam a körösbe, s bizony csak az ötödik próbálkozásra tudtam hat-nyolc métert evezni. Akkor is úgy táncolt alattam az a csónakhajó, hogy azt hittem ketté a derekamat, pedig az isiász még néhány évtizedet bújkált, amíg rám talált. Valóban navigálni kellett. Majdnem a folyó közepén sikerült megmártóznom tökéletes oldalfordulattal. Talán mégis közelebb lehetett a part a csónakházhoz, mert még Melkason közepéig vízben bár, de talpon kaptam el a két darabból álló sporteszközöket. A második, azért is csónakban maradásom, hosszabb ideig tartott volna, ha egy kicsit jobban odafigyelek. Azt hittem, félretekeredett állapotú láptartók vannak elől. Nem is értettem, mi az a húzal alul. Igen, kérem, a kormányt pedáloztam egyenesbe épp akkor, mikor az áral szembe fordultam volna. Úsznom kellett, de legalább megtudtam, hogy ilyen is van. A harmadik alkalommal nagyon óvatosan valóban egyenesbe sikerült fordulnom, és eleveztem a kijelölt terület felső határáig. Meg kell mondanom, szívrepesve húztam, lesajnálva szegény evezős csónakba erőködőket. Fordulni már nem is próbáltam, ott egy sziklagát helyezkedett el, persze nem magától, odarakták őket. A víz legfeljebb térdigért. Kimásztam, vagy kiborultam, esetleg beborultam, irányba állítottam a jószágot, és akkor már elsőre sikerült. Beültem. Az ember gyorsan tanul. Hamar rájöttem, ha húzom az evezőt, könnyebben felveszem az alattam suhanó járműtől nem várt mozgását. Ilyen kacifántos megfogalmazás után leegyszerűsítem. Idomulok, és talán nem borulok ki. Lefelé még nagyobb volt a kajakozás gyönyöre, bár a jobbra tarts, balra elősz szabályt, senki nem tartotta be. A folyó tele volt behemót lassú mozgású, evezős csónakokkal. Bár megpróbáltam kikerülni őket, úgy is közéjük keveredtem. Talán a kormánypedált fordítottam túl hirtelen, pedig akkorra rájöttem szükségtelen. Az evezővel ugyanúgy lehet kormányozni. Úgy gondoltam, a rutin összeszedéséhez még 15-20 percre is szükségem lehet. Egy csónak oldalába kapaszkodtam, hogy visszamászak a vízből. Ketten ültek benne, 20 év körüli fiatal férfi és nő. Először nem örültek, majd az egyik villából kivett evezővel hatástalanítani szerettek volna. Addigra a mély vízben visszajutottam makrancos hajomba, igaz, az evező megint önálló életre kelt, de azért van az embernek keze, hogy használja. Lassabban haladtam, de a falapátnál gyorsabban, ezért utolértem, és a bátorságom is megsokszorozódott. Az alsó határvon alatt jelző táblánál még azon gondolkodtam, talán nem ártana levezni a körös hídig, mégis meggondoltam magam. Bár túlzott szabálykövetéssel nem lehet megvádolni, de az majdnem egy kilométerrel esett a kijelölt területen kívülre. Nagy ívben, hogy felneboruljak, megfordultam, majd előrehajoltam, és mint a versenyzők teljes erőből kezdtem evezni. Szép, hosszú szakaszom minden tökéletesen sikerült, de ma sem értem, hogy a mólóféle alatt harminc méterrel mitől borultam ki. Vagy be. Na, kérem! Már fáradt voltam, idegesített ez az összevisszaborongás. A vízmélység is zavart, mert az a mocsok csónak, azért is úgy neveztem akkor, megtelt vízzel, és a sötét barna szezgyár szennyel festett vízben alig látszott. Ott akartam hagyni, tulajdonképpen az utolsó pillanatban döbbentem rá, hogy az a kis hajócska valószínűleg csillagászati összeggel szerepel egy leltáristán. Nem véletlenül kobozzák el az embertől azt a szürke személyét. Rendben gondoltam, a csónakot megmentem, de nem vagyok képes egyszerre négy felé úszni. Úgy, vízzel telten, a vákuumelmélet elmélet működött benne, nagyon nehezen tudtam felszínre hozni, és láptempózás közben kiborítani belőle a vizet. Majd a szénfekete, nem szerettem belegondolni vajon mitől olyan színű, latyakkal festett terméskövek közé raktam. A túlparton nekem is fel kellett lépnem, és természetesen vissza is csúsznom, hogy mindkét lápszárcsontom biztosan felhorzolódjon, és kapjon abból a nemtelen abból. Azért vetettem gyorsúszással önállósult evezőm után magam, mert taszított az egész. A visszaúszás után még egy sípcsont egyengető akció következett, azokon a csömörköveken nem lehetett megállni, de újra felkerültem a hajóra. Hagytam magam középre jutni, majd közjótékonyság hatásától lecsorogni az alsó szakaszig. Ott, derékigérő vízben kivontattam hajómat egy szép, tiszta homokos szakaszra, majd várakozó álláspontra helyezkedtem. Napozás és pihenés után nagy óvatossággal jutottam vissza a kiborító kezdetek deszkapatozatához. Az öreg már messziről kiabált. Tizenhetes! Tizenhetes! Ma végre gondolta. Óvatosan kieveztem, elődömmel ellentétben én tényleg vízbe borultam, de már szándékosan. Nem akartam égetni magam, és átadtam a vízi járművet. Kölyök, miért nem mondtad, hogy nem tudsz kajakozni? Már tudok, főnök? Akkor holnap délután folytatod. Rendben, kezet rá, főnök? Hát így tanultam meg, ugyan nagyon amatőrnél valamivel jobban kajakozni.